Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars Horsbøl. over Overfor mig sidder han og smiler med det lange, blonde hår. Den gode SKG-up. Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet. Gennem øjnene i iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. Og vi sidder øh, i dag og optager inde på Resights øh, Headquarter. Nye som øh, ny kontor. Vi har simpelthen flyttet ind på et nyt kontor, fordi business is booming. Øh, og der kommer en del nye medarbejdere herover den næste tid, så vil lige lige tage lidt større kontor. Upgrade, upgrade. Ja, ja det skal business, ske lidt. Business is booming. Og i dag skal vi snakke med en iværksætter først og fremmest, og så investor. For det er nemlig del 2 af vores episode med, med Morten Wagner. Og øh, vi kommer øh, noget på tur. Der, der, bliver, der bliver snakket om alt muligt godt. Altså det bliver virkelig røver historie afsnit. Ja, og, og man må sige, hvis ikke I synes, del 1 var fed, så, synes så, jeg forstår, nok. så forstår jeg det ikke. Nej. Men hvis jeg synes, den var fed, hvilket det kan vi mærke i DM'eren, at det synes de fleste, ja, der så synes jeg også, at del, del 2 er fed. Ja, det vil jeg sige. Der, der har generelt været ret god stemning. Og vi har fået, det er fedt, når I melder ind, at I synes, det er, det er fedt, at de så samtidig også lige, fordi vi har fået flere, der har meldt ind med folk, vi skal interviewe. Og øh, der er noget med noget, Lars Dalgaard, kæmpe kanon i Silicon Valley, som vi lige skal prøve at se, om vi ikke kan støve op. Hvem kender Lars Dalgaard? Meld ind. Ja, mel ind, ind, Det gjorde uh, Birke men uh, han vidste i hvert fald, hvem han var. Så nu må vi prøve at se. Lars Dahlgaard, han har altså været partner i Andresen Horowitz. Ej, jeg har ikke sendt den DM'er til ham endnu. En anden, vi skal have med, som jeg har sendt en DM'er til, det bliver godt. Jamen men det kan vi ikke vide det kan nu. Vi, vi kan ikke vide, vi om kan, det vi vi bliver ikke, til noget. Vi kan ikke løfte slået for det endnu. Men hans initialer af h.a.l, så kan I prøve at finde ud af, hvad det er. <laughs> Og det bliver bare godt, hvis vi får ham med. Ja, det, det kommer til at kunne noget. Men ellers, hvis I har andre forslag til interessante startups, investorer eller teknologiske eksperter som ja. vi skal have med på podcasten her, som, som er lige ind. Og ellers så er der jo så er der jo i hvert fald lige at sige tak til Tryfork, som jo muliggør at, gøre, at vi, vi stadigvæk kan sidde her og smile. Og vi kan virkelig smile, fordi uh, Tryfork har gjort det rigtig godt, som vi sagde i sidste afsnit med Humio. Ja, hvis I har været uh, hyppige af. Uh, Børsens. Så vi kan smile, men det kan Jørgen også. Ja, Jørgen han smiler altid, tror jeg. En rigtig glad mand. Så øh, har Trifolk lavet et i, deres, øh, i, i et af deres Trifolk Labs popcorn, som virkelig har poppet, må man sige. Øh, 2,4 milliarder kroner er det blevet øh, solgt til, hvis øh, pending approval, så vidt jeg forstår. Det bliver rigtig godt solgt til CrowdStrike, og, og, og, og, og Trifork var med til at stifte Humio sammen med, med, med Geta og et par andre gode, der kom tilbage til Trifork med den her idé om at bygge øh, et data log management software, som simpelthen tracker øh, alt, hvad der foregår på ens platform eller server eller lignende, så man kan optage, når der er rigtig rav i den. Ja, og, og det er ikke det, er ikke det eneste popcorn, de har kørt med derover. og det er nok heller ikke det sidste, men det må vi jo vende tilbage med en anden dag. Ja, øh, uden at sige for meget. Der kommer der kommer afsløring på øh, et poppemajs, som måske er noget med mig at gøre, Måske, måske ikke. ikke. Hvem ved? Det bliver nogen vil spekulere, nogen vil spekulere. Vi vil i hvert fald sige uh, tusind tak til Tryfox, som jo bekendt er en af Danmarks fedeste virksomheder og de søger stadigvæk interns. Vi kan forstå, at der, øh, der begynder kommer, at komme der glamour i ind, deres indpakke. Der kommer glamour i indpakken, der kommer ansøgninger ind. Har I nogle spørgsmål til det, send dem vores vej og ellers så er det bare ind på internship.tryfork.com, og så få smækket den ansøgning af sted Ja, og ellers så synes jeg, at I skal blive hængende, fordi nu kommer del 2 af vores interview med den gode Morten. Junior Hvis vi tager Nu ser du freeway Men det, det er koncern mm. Hvis vi så Specifikt på brand virksomhed Aside from Dening.dk, Hvad er du så mest Hvad tænder dig Stolt af At have været med i? Eller hvad synes du Der har været fedest Eller hvad er der? fedest Hvad er fedest De uh... det behøver ikke At have noget dato ja. <sniffs> Nej jeg tror at nogen som må spørge en forælder Hvad for et barn kan du bedst lide? Ja, ja. Det er jo altså, derfor det er, svært det er derfor det er et svært spørgsmål <laughs> Men der er jo altid et <laughs> <laughs> Du var bare ikke sige det, Nej, det ved ikke. Altså, I øjeblikket arbejder jeg en del med Roomservice.dk hvor vi leverer mad ja. øhm, Og det synes jeg er spændende fordi jeg synes jeg der, der, der er har en idé om hvordan man kommer, hvordan vi kommer videre med det kan man sige mm. ikke? Øhm, Det har vi gjort det også over 10 år, været nogle af de første som leverer mad ud, nu er der kommer store konkurrenter til ikke? Men, øhm, men, øh, det er, jo, det er jo, altså der er så mange, jeg har været med i så mange firmaer, øh, jeg tror, som Mia sagde, vi over 30 nu her, ikke? og jeg tror, det har været over 50-60 stykker igennem tiden, hvor vi har lavet forskellige, alle mulige forskellige ting, lige fra at lege dvd film ud, til til IP-telefoni, til at alt muligt, drive avisen.dk, osv., så videre, osv., så, så det er jo, jeg tror, jeg er tilpas, hvad skal man sige, øh, man kan ikke kalde det skizofren, men altså ordentligt i hovedet til at... Det bekommer mig egentlig godt, at, at kasketterne flyver rundt på hovedet. At det ene øjeblik sidder at overvejer, hvad for noget kan vi skabe på hylderne på en nækklub. Og næste øjeblik sidder, hvad skal vi skrive om på Avisen.dk? Hvad, hvad skal vi lave på, hvad for nogle øh, dvd skal skulle vide, eller, jeg, dengang vi havde det, ikke? Og, mm. og, og, og hvad for en konkurrence skal vi prøve at købe, og så videre ikke? Altså sådan, det bekommer mig egentlig godt at være i kamp hele tiden, og, og prøve at og regne ud. Altså... Så, så jeg tror egentlig mere, jeg skulle komme på noget brand, jeg synes, der er, jeg er med i noget, der hedder Anitech 365 nede i Spanien nu her, som er blevet kæmpestor. Jeg købte mig ind i den for tre år siden og sådan noget, der er lidt over 400 ansatte endnu dernede, så det, det synes jeg er utroligt spændende i oplækket, men, men altså jeg synes, det hele er spændende. Det, det, det, er sådan, det, det er sgu svært at komme på et eller andet, jeg sådan, synes jeg. Mm. Mest stolt over Eller mest glad for Eller sådan noget Jeg synes egentlig Det hele er, ja, tænker er du tænker over, ja. kan du tænke over Så kan du skrive det I Dating Kong 2 to, ja. <laughs> Men hvis, ja. hvis vi lige holder fat I Room Service mm. Som jo er Delivery Så investerer I Som jeg sagde for I Just Eat mm -hmm. Er tilbage i 2001 mm. Eller sådan, et ja, eller sådan noget. eller Ja sådan Hvordan kommer den på tale? Hvordan pokker? Altså er det, det er Jesper, I møder nede i kælderen i Kolding, I går forbi, Ej, der I Jesper, og der Nej, det er Jesper, det tager jeg også. Han vidste godt, at øh, da han også skrevet om sin bog, at han, øh, han vidste nok godt, at, at hvis der var nogen, der ligesom på det tidspunkt, var the shit inden for tech, ja, at, så ville det være også også fordi vi havde så meget trafik. Og det er en af de ting, han manglede, han manglede eksponering af sit koncept. Fordi en ting er, at man laver en service, men man skal ligesom også have den ud over ramten. Ja, du skal rammen. have nogle kunder. Lige præcis, ikke? Og der, øh, så tænkte han jo, dating, singler, de spiser masser af take en masser af pizza, ikke? Det var primært pizza dengang, som jo Just Eat der. Ja, det var fordi, der startede i Kolding, jo. Ja, ja, lige præcis, ikke? Og derfor så tænkte Slice han... Town. Ja, lige præcis. Og så tænkte han, øh, vi tager fat i dem, og vi lavede også en masse sådan nogle sjove reklamer, som vi især kørte om søndagen, hvor man så sådan et billede af en dyne, og så to sæt fødder, der lå hver sin vej, øh, og så skrev, du var men <laughs> så mænd, mad og bestil mad her og sådan nogle ting, fordi at, at man, man ligesom forestillede sig situationen, at man havde kommet hjem fra by med en eller anden dame, og så skulle man så have noget take away. Ja, ja eller uh, man kom hjem med en mand. Og... Ja, ja, for eksempel. Ja. Ja. Jeg skal to til en tango. <laughs> det skal der <dog. laughs> øhm, men Okay, så, så det den var igennem. Og hvor meget, altså, hvad, hvad bliver man investeret? Hvad tog i ejeren Dengang fik vi, jeg tror det var 10% øh, og, og det stil. Og i princippet, det er en af de ting, som, som jeg havde som jeg allermest at snakke om, det er jo, at vi... I, I over det er det ni år siden, eller sådan noget. Ikke? Men, men vi, var, vi kunne lige så godt blevet inden, som vi kom ud. Og vi solgte de sidste 5%, tror jeg, for 9 millioner kroner eller sådan noget. Ikke? Og i dag er det jo sådan noget 60 milliarder værd, eller sådan noget. Eller andet, ikke? Altså, hvis man bare havde investeret med op, ikke? så havde oh, ja. man jo forgyldt mange, mange gange. Ikke? Og de, men det er jo også en af de ting, man kan sige. Vi har sagt nej til ting, som er blevet kæmpe kæmpestore. Vi har sagt øh, ja til ting, som ikke er blevet store. Og altså, det er basically som at gå på casino og spille mm. roulette ikke hvor skulle ligge penge hende ikke eller spille poker ikke altså der er nogen, der er gode til at satse, og nogen, der er dårlige til at satse, og så er der en del held blandt ind i det ikke altså fordi mm. du jeg, jeg der var noget der hed planet Movistar, som var sådan et et børne ja, det, det kører stadig ja lige præcis men det var kæmpe stor en gang ikke oh og fordi de var helt vildt men helt forstået ikke og der fandt vi i gang en mail hvor han havde prøvet at tage fat i os ikke altså og, og vi, vi kunne lave partnerskab ikke Mogens Strunge ville rigtig gerne lave partnerskab om øhm, hvad det der telefonfirma første nogen, nej, nej, tel nej, tel Telmor, han solgte? Morfibro? Nej, CBB. det er CBB? Nej, hedder han. Som ja. han solgte, fordi vi havde telefonen, som var et IP-tilskab. Det havde han også. Han ville gerne gå i gang med og lave mobil. Og vi var lige ved at gå med. Øh, vi skulle slå dem sammen. Vi skulle så smide en million i af en eller anden grund. Og det gad vi så ikke. Så... Var det ikke on. OnPhone on hed det her. OnPhone, jo lige præcis. Og vi skulle smide en million i for at være med. Og jeg, jeg fandt min gamle iPhone 3. Og så kiggede jeg på den, ikke? og der kunne jeg se øh, beskeder, hvor han skrev, hvor han prøver at få fat i mig, og jeg er på simulatortræning i USA, <laughs> med, for at lære at flyve jetfly, og så skal vi simpelthen ikke tid til at snakke om det her lige nu, <laughs> eller sådan noget, ikke? og han skal tilbage. Jeg har prøvet fat i tre gange den her uge, hvis vi, hvis vi skal køre, så skal det altså være nu, og sådan noget, en i ung Morten Strunge, der, der gerne vil øh, lave, lave, lave on-phone sammen med os, altså, eller være have os med i det, i det i hvert fald. Mm. Så der altså, jeg vil sige, vi er, og det, det tror jeg, at man kan sige i alle, hører også Bill Gates, altså, sige det engang, altså han tror ikke, der er flere der, har lavet der er nogen, der har lavet flere fejltagelser, end han har lavet gennem tiden, ikke? Og det har vi fandme os, altså, lavet tonsvis af fejltagelser, så altså, den der med, at vi sådan nogle super skarpe nogen, der bare ser det hele og sådan noget, det ja, det er der vi slet ikke, men altså, men hvis bare man kan sørge for, at fejltagelserne er, øh, er lidt færre end de rigtige bets, så, så kan det gå, Så det gå, Så er der nogen, I har fået lavet nogle gange nogle investeringer, der ikke gik? er så godt som man vil ja, ja. Sådan er det det er, ja, ja. det er en del af gamet ja. det, det er nok ikke det værste Det værste er mm. nok dem Hvor man, hvor man ikke, ikke fik lavet investering Eller fik solgt for tidligt. Og omvendt om, er... om, så kan man sige Så der er der ting vi har så, Altså Arto burde vi jo have solgt Der blev vi tilbudt temmelig mange millioner For det engang Det skulle vi så have solgt Så vi mm. har holdt det for længe ikke? Ja. Øhm, Så, så det, er, det er sgu svært At, at, at ramme dem. Om Omvendt Trendsets vil jeg sige Den solgte vi på det nøjagtige Rigtige tidspunkt ikke? Så, så øhm, Det er bare svært Ja, det er super svært At være, være, være på det rigtige tidspunkt hele tiden ikke? Mm. Mm. Så folk de henvender sig Altså det, det var inbound mm. i, I den tid Fordi det simpelthen var så, I, I stod for så meget Men sådan er det egentlig også stadigvæk vil sige, det, det er utrolig meget vi får ind nu her ikke? Og, og det har vi sådan set altid fået Og jeg vil sige Efter at vi øh, er kommet i løvens hule Så er det blevet mere. endnu mere øh, At øh, men det vælter ind med, øh, hvad hedder det, beskeder hver dag. Nu kommer hun jo. Ja, nu kommer men, hun ja, med noget faktisk kundi her. Ja, <laughs> faktisk, hvis, kundi, man, hvis man har hørt afsnittet med Mia, som måske kommer ud før det her, så ja. kommer hun også med brillerne fra Rema 1000. De, de spiller. <laughs> <Ja>. <laughs> hvad hedder det, øh, og øh, hvad hedder det, øh, ja lige præcis. Øh, nej, men så efter Mia ved Løbsug, så er der kommet endnu flere, der henvender sig til os, om, øh, om at de gerne vil være partner mm. med, med Freeway og det, øh, det er selvfølgelig godt på nogle måder og på andre måder så kan man selvfølgelig sige at, øh, at der går også en utrolig meget tid med at sidde og sortere i det øhm, mm. og, og finde ud af hvad, hvad kunne man tænke sig at lave og hvad, hvad, altså, og, hvad er man god idé at lave og, hvad, og hvad skal man, hvor, skal man, hvor meget skal man fokusere på, øh, på, øh, på det vi laver i forvejen for det er klart hvis hvis det vi laver i forvejen hvis bare man bruger energien på det så kan man også Nogle af koncepterne har jo vist sig at virke, det vi laver. Og så spørgsmålet, skal man jagte nye muligheder, eller skal man, øh, skal man fortsætte med det, øh, man er i man har gang i. Ja. Ja. Hvis vi snakker omkring øh, noget af det, I har gang i, så har jeg jo øh, en øh, håndfuld, faktisk mere end en håndfuld, et par og håndfuld mm. forskellige virksomheder. Hvor tjener I penge hen i dag? Hvad tjener Freeway-koncernen penge på? Fordi jeg har vel været inde og kigge regnskaberne. Mm. Hvor kommer penge? Der kommer nogle penge på bunden ja, Det kan vi jo se Så hvor, så hvor er det Jo, men vi har, øh, så? Øh, Altså, vi har øh, Vi tjener penge på dating Vi tjener penge på noget her Leibro.dk Som er mm. rigtig godt Både i Danmark og i Sverige Det er faktisk rigtig godt Ja, og vi tjener penge på Det hedder Better Students Det er både i Danmark I Norge Og i Tyskland Og i Hvis der mener hvis vi startede småt i Rumænien også øhm, Det er nogle af de, de firmaer Der er ligesom Som som hvor vi måske, vi tjener mest på. Det er dem, der laver penge pengene. Omvendt har vi andre... andre og øh, dating og legebog, er er ja. nummer de bedste. Ja, det er de bedste to, vil jeg sige. Ja. Ikke? Altså, ja. sådan. Og så må man sige, meget af det andet, vi, vi, vi råder med, det ting, som sådan... Øh, som er lidt svært når man kigger på regnskaberne, fordi for eksempel så har vi brugt øh, rigtig meget penge på plusbog i Sverige. Øh, som... som øh, øh, altså, bogbranchen er en, er en virkelig svær branche. Det er virkelig svært at tjene penge på Kan man sige ikke? Og øhm, Det er der ikke så mange der gør jeg Tror jeg det er, jeg er hele vejen igennem Nej ja, jeg tror det er hele vejen igennem det er Se faktisk... bare Arnold Busch jo, jo De går i konkurs Hvis man ikke var klar over det Som lytter Ja som lytter <laughs> ja, ja. ja de gik i Kongo ikke? Og det, det, øhm, det, det er sgu svært at tjene penge på På bøger og nu Altså Nu det næste Der ser ud til at være kommet Der er noget der hedder Book Depository Som er blevet købt af Amazon Som på en eller anden måde Gyllendal Har han i spil på Og jeg tror det Hele bogbranchen har prøvet at holde Amazon ligesom ude af Danmark øh, hele vejen igennem. Er de for gode? Ja, og hvis Amazon kommer ind, og det gør de jo nok nu her, så kan man sige, så, så bliver det en game changer hele vejen rundt ikke, for mm. alle. Og, og det er jo sjovt nok, fordi at dem der ligesom... Øh, det, det er virkelig svært at tjene penge på bøger. Og det, det var ikke vi opfandt et nyt koncept, kan man sige, på det tidspunkt der. Det var du forklare plusbøger for vores lytter ja, lige kort? det kan jeg godt, for det starter egentlig med, at øh, vi solgte markasiner og blade jeg øh, Havde en partner, Andreas, der, som gjorde det. Og han ville gerne i gang med at lave noget andet. Og så var om, så skulle gerne sælge bøger. Men der, vi solgte skulle ikke have nogen bøger. Og så, så havde vi et møde. hvor så simpelthen han, hvad er det eneste, der er interessant ved bøger? Fordi det er jo grunden til, at Amazon var succesfuld. Det er simpelthen den mest generiske varme, man overhovedet kan sælge. Der er ikke nogen forskel, hvis du køber en eller anden, hvad hedder det, Da Vinci Code. Ikke? Lige om, hvor du køber den hen, og hvordan du køber den. Altså, det er så generiske en Der er ikke forskel, om du kører den i Aldi, eller du kører den i Arnold Busch, eller du kører mm. den i Ilum, eller sådan noget. Det, det, det, er, helt, det er den samme bog, ikke? Og så, derfor så er det eneste interessante parameter, det er prisen. Og så siger man, hvor billigt kan vi sælge dem? Så siger han, ja, vi solgte kost plus uh, 20%, tror jeg, vi solgte for den dengang. Så siger man, men vi er jo nødt til at komme endnu længere ned. Kan vi komme ned i kost plus 10, siger så. ikke? Så siger han, det rigtig hænger sammen, siger Andreas. Så siger han, kan vi komme ned i... Jeg husker mig, så det der. så skal vi komme ned, hvad med at sælge til kost? Hvad det, lidt billigere end kost i virkeligheden? <går> så kigger jeg nu helt vanvittigt på mig, så hvad har du, du, du fantasieret dig til? Så, hvad hvis vi gør ligesom på deling, at vi tager et abonnement, men så, sælger vi, så tager vi måske en 20 per per bog, vi sælger. Så koster det 100 kroner om en for medlem. For kunden, som normalt vil købe en bog, som koster 300 kroner, så giver vi måske halvanden hundrede for den. Ikke? Hvis vi så sælger den for 130, så er der ingen, der konkurrerer med os på prisen, fordi øh, det er der ikke så hvis kunden køber den hos os, de andre skal tjene penge på bøgerne en lille smule. Vi skal ikke tjene penge på bøgerne, men vi ved godt, dem der køber mange bøger, dem tager vi på, dem der køber få bøger, dem tjener vi på. Og der er flest af de sidste Der er flest af de sidste nævne, lige præcis. ikke. Og så kan man sige, så, så kan vi jo se, at for kunden, så kan man sige, du havde adgang til at købe en bog til under halv pris, hvis, og, og så hvis bare købe én bog, jeg tror, du skal fire bøger om morgenen, eller sådan en eller så, eller fem bøger om året, så, så løber det rundt, så har, du, så har du dit abonnement hjemme. Og så er det jo primært folk, der køber 8-10 bøger om året, der, der er medlem her, ikke? og så, så sparer du jo ikke fast penge, ved at være medlem der. Så det måned, man køber bøgerne til underkostpris men betaler abonnement for at have mulighed for det. Ja, mm. yeah. okay. Og det giver, giver, giver meget god mening. Ja, og vi fik også, altså der kommer over 50.000 medlemmer i, i den her bogklub her, ret hurtigt, øhm, men, men stadigvæk så, og, så kunne vi, og det er jo sjovt nok så at se, Hvordan vi ligesom gentænkte bogklubskonceptet, konceptet Fordi det har været det samme i 80 år Eller mere, eller altså 100 år Hvor der havde været det samme med en for månedens bog og så, så, så, så, så, så, så, så, så ligesom så lavede vi det om Og nu kan vi se, nu gør de det alle sammen Nu gør Gyldendal og Saxobøger de, de, de gør det samme som os ikke? Og det er klart, at de er så større musler, Så, så nu, nu ligger vi og battler med dem Om det her ikke? Ja, okay. øhm, Men altså i starten var det To vi kæmpe markedsandel. Er der et exit i i udsigt Nej, ikke det, det tror jeg ikke. ikke lige nu i hvert fald øh, Jeg tror efterhånden Jeg tror, det skulle vi have gjort For noget tid siden Hvis det var Okay Så jeg tror ikke der er Men det er jo det Hvad vi tjener penge på Det er så til gengæld Det koster os penge de Sidste par år At drive det her så, Og det er jo sådan nogle ting som, Hvis man bruger en masse penge I Sverige øh, Så kan man sige så, så låner man penge ud Til den svenske afdeling Et stykke tid Og hvis ikke man sådan, Egentlig indser det som et som en mulighed for at få de penge igen, jamen, så er man nødt til at afskrive afskrivet. Og det er klart, det påvirker jo regnskabet frygteligt mm. derover der. Ikke? Og så, så har man jo 5 millioner i underskud derover eller sådan noget. Ikke? Så, mm. så det er jo en af de steder, hvor, ligesom, hvor, hvor, hvor øh, på trods af koncernen som helhed går rigtig godt, jamen, så får du en, en bet der, fordi penge, som du likviditetsmæssigt har haft ude, men som, du, som står som et til men så må man erkende, at det er nok ikke penge, man kan regne med at få igen. Øhm, så må man afskrive det, og så, så påvirker du det års regnskab super negativt, fordi det er det sidste mange års udlån, mm. eller hvad ja. kan man sige, finansiering af, af, af hvad hedder det? Ja. En underskudsforretning, ja. der ja. skulle være blevet god. Ja, ja. <coughs> og det er jo også en af de ting der med, med, med business, ikke det er jo, at vi at hører så meget om det her i og nu skal du bare gå ud, og så skal du bare sælge alt, hvad du har, og skal du satte dine børneafsparinger og det hele, og så skal du se, om, og så, ellers så er du, så er du en gylling og sådan nogle ting. Ikke? Altså jeg prikker heller ikke helt det der, for man skal jo vide, det er jo hazardspil at, at være iværksætter, ikke? fordi chancen for at vinde, den er jo nede på 5% eller sådan noget. Den er ikke sådan særlig stor. Ja, det er nok vinder. Vel... Yeah. Mm. Ja. Hvor man på, hvor mange, man, ja, ja. Hvor mange bolde man skyder sted. Ja, ja. Jamen, og, hvor, og, og så må man sige, hvor, hvor grundigt man gør det mm. per, per skud, ikke? Men, men altså det, øh, det skal man også tænke over, det er, at, at det er ikke bare, altså langt de fleste fejler øhm, og og det, selvfølgelig kan vi også gøre det, ikke? og derfor så kan man sige, hvor lang tid skal vi være med at backe et projekt op, øh, før vi ligesom siger, okay, det her det var det, og så må man skære til, ikke? fordi vi ved også godt, at hvis ikke man gør det grundigt, et eller, andet projekt, eller et nyt projekt, et nyt firma, sådan noget, jamen så bliver det helt sikkert ikke no nogen succes, så derfor så må man investere sådan rimelig heavy i det, og så man så siger, okay, vi kan jo ikke sælge bøger i Sverige for eksempel ikke? Jamen så skal man vide Hvornår skal man trække stikket Eller er ja, vender det lige rundt om hjørnet her Skal man fortsætte med at putte flere penge i Og så se, okay Så kan det være det vender Eller skal man, skal man ligesom sige Det var nok nu Trække stikket Og så bruge, putte pengene på bagbanken I stedet for ikke? Altså, Måske bruge dem på at udvikle noget af det vi har gang i ja. Og hvornår hvad, hvad kan være afgørende i sådan en beslutning Hvor I siger vi trækker stikket nu Øhm... Mavefornemmelse Ja, altså det er jo Man synes der er udsigt til at, at Kan det her komme til at vende Altså for eksempel Arto Vi kørte Arto ind til at det lavede Jeg tror 2500 kroner i underskud en måned Så ser vi finere Nu Snarere vi bor om det nu Lad os lukke det nu Men jeg tror ikke der er mere olie vi kan suge ud af den her kilde her ikke? Det ligger ikke i korten af det her. Øh, Nu har det, det har ramt sindssygt hårdt af Facebook Det har tabt nemlig masse terræn Jamen så så er det sgu ikke tid til at, altså der, der, der er ikke noget vi kan fantiseres til, som gør, at næste måned, så fordobler vi eller sådan noget eller andet, ikke? Mm. Altså, jamen så må, man jo, så må man jo erkende det, og så, så sige tak for kampen, det var det, ikke? Mm. Og så kigge så om efter noget andet at lave, ja. øhm, men det, det er virkelig svært, fordi der er mange, der er ligesom døde af at blive ved med at investere i et projekt, som så man sådan tænker, vi skal tilbage til fordomstiden med et eller andet ikke. Altså ja, ja. Det er jo ligesom når man spiller poker og man ja. synes man ja. har en god hånd ja. og så kan man godt se ham den anden han har formentlig flos eller straight nu. Ja. Men, du Men har jeg, skal en... lige, jeg skal du, lige se du den til se den. slut, ikke? Ja ja og du og du skal du ja, lige præcis ikke? Og det bliver dyrt. Og du kender også typisk den der hvis man spiller poker og så man sidder nu og så man sidder og man har været rigtig meget oppe og så lige pludselig som man lidt ned og så tænker man Jamen, jeg skal bare tilbage til det, hvor jeg var Ja, Så er, så går så, det galt Så skal jeg ud Og det, der, ligesom, og det er jo det samme, hvis ligesom, man spiller kort Eller hvad man nu gør, ikke? man skal jo være klar på at springe ud øh, Også selvom man, man var helt vildt meget oppe Og, noget, øh, og så, så ligesom, tænker jeg Kan jeg bare komme derhen igen og så hoppe ud Så ville det være fint, ikke? men mm. Altså det er jo det samme i business altså, Hvornår, altså chancen for at stå på toppen Den er stort set umulig altså, mm. Ja hvad har du lavet? Nu har vi snakket digitale forretninger, og det er jo det Freeway-koncernen øh, mest gør sig i, eller udelukkende gør sig i, godt og vel. Mm. Hvad har du ellers lavet af, af forretninger? Noget og restauranter og, natklubber og, og altså hvad, hvad, hvad, hvad kan man ellers finde på uden for den digitale verden? Er det nogle rigtige jetsetter, Morten? <laughs> det ved jeg ikke Altså forretning og forretning Jeg bruger meget ikke på at fly, Jeg vil gerne lave et flyfirma Men, men jeg kan se at det der er ikke rigtig nogen penge i øjeblik Så det er så det, det Jeg har brugt mange år på det Du vil gerne lave et Flyfirma Altså, jeg, jeg altså har, designfly Nej nej nej Bare et flyselskab Charter Lege på et fly Jeg vil ikke spørge Great ligesom Dane Airlines. Airlines Hvad med det? Det Om. er Eichel Christensen, der de har haft et TV-program. Ja, det er ja, ja, ja. ja. De har lavet ColorPrint i sin tid. Nå, oh, dem var ja. ja, ja, ja. Det. Så så har han sagt, den bedste måde at blive millionær på, hvis du er ja, der. Det er at lave flyselskab, Så det har han så gjort. Ja. Så det er overhovedet siddet i Aalborg Lufthavn. Jamen jeg har også se, at ColorPrint, det ligger op i Pandorp, det, jeg kører forbi ja. tid. Jeg var lige i morges, nemlig. Og øh, der står to Great Day Lufthavn, at uh, fly ude på... Hvad Det er, det er så... Sindssygt dyrt Jeg kan slet ikke begribe, det hvor dyrt det er At have fly Vi har to ikke? Altså, øhm, Det er dyrt Men altså Det er det jo så... <laughs> det, det? Jeg tror, det er skønt altså, Jeg har fløjet i hvad, 14 år nu eller sådan noget, ikke? Altså, Selv som pilot Og det, det er noget, jeg brænder rigtigt mig for Men altså, jeg kan da godt se, at, at det, det kan jeg ikke altså, men, så, så... men tror du så ikke? bedre på, at det skal være noget forretning inden for sådan en privat frem for Kan Kender jo, jo. du de her Blackbird charter i bilen? Nej, okay. jeg kender en del af de andre, uh, der er rundt omkring. Der er nogen, der kan lave det sådan, så at de, de flyver ikke en millimeter uden, de ved, at de tjener penge på det, ikke? og så, ja. så kan man få noget til at spille. Men altså, ja, ja. Men altså, ved, hvad var spørgsmålet om? Hvad, jeg, hvad, hvad jeg du ellers lavet lave forretninger ud over det digitale univers? Ja, fordi du er udover du... internettet og EDB, ja. Du har arbejdet inde på Victor Så du har begået dig lidt i øh, restaurationsbranchen øh, Ja, det har. jeg har haft restauranter Jeg har drevet en, en del af klubber 5-6-7 nærklubber gennem tiden jeg med, med AI, og okay. Hvad, Hvad giver der, det dig? Er, er der penge i det, eller er det bare sjovt? Mm, det er mest sjov Men øhm, jeg synes, at, at det var måske en, en fysisk måde om At få en fornemmelse For sin forretning altså, for, altså det er en forretning, der, hvor du får Ligesom kontant afregning, er der mennesker, er der ikke mennesker. Mm. Du kan jo bare kigge rundt i, rundt i lokalet. Yes. Er der fuld af mennesker, så har vi succes. Er der ikke fulde mennesker, så har du ikke succes. Hvor man kan sige, i gamle dage, når vi kørte forbi kontoret en søndag aften, ikke? hvor der var aller, aller flest mennesker online, vi tjener aller, aller flest penge, så var det også ind på kontoret. Der var ingen på arbejde, vel? Altså, mm. Fordi at, at øh, kl. 21.51 21, øh, søndag aften, det var så det, det minut, vi lavede aller flest penge. Ikke? Så... Så jeg havde ligesom behov for også at lave noget, der, der ligesom var manifesteret i den fysiske verden, ikke? Ja, så. Du kunne godt tænke at se det fysisk? på det. Ja, det kan jeg godt lide. Men ja. altså... Det? Det, det, det kan jeg sgu godt forstå. Det har vi også snakket med flere af vores gæster, som vi har haft Johan Bylov på. For eksempel, ja, ja. Han fortalte om en eller anden situation, hvor han gik rundt nede på Alexanderplads nede i mm, Berlin. Mm. Og så kommer der en gående forbi med en Johan Bylov pose, ikke? Mm. Det er jo bare fedt. Altså, ja. det, det er bare fedt. Og det får man ikke på samme måde med digitale men Nej, nej hvad... men det, det er sjovt, fordi så... så... Kan jeg forestille mig, at var, var, jeg har også mødt ham faktisk, øh, Og øh, altså den der idé om eller den der følelse af, at man har stået sted og sagt, nu har jeg en plan om, at der skal være nogle poser, der ser sådan her ud, og, og, og, og så lige pludselig, og man, man kan huske. Man ved jo hvordan den pose blev til. Man ved hvor stoffet er købt. Man ved hvorhin trykket er blevet lavet. Man, man ved det hele, fordi at det kom ud af ens egen fantasi mm. i virkeligheden. Ikke? Og så ser man nemlig lige pludselig manifesteret i den fysiske verden, med at der er en, der kommer gående, som siger med en pose, eller, eller hvis jeg lavede en deling fra i gamle dage, vi kan se, at der er kø, så langt som jeg hovedet kan se, at der står 4.500 mennesker i kø, der skal ind og blive kæreste til min fest, eller et eller andet, ikke? Jamen, jamen det er da en, en, en vild følelse at stå på scenen der i guldfarvet jakkesæt og kigge ud over 4.000 mennesker, ikke? Som er, som altså, står og fester, og nu, nu skal ja. der... Og, og det var sådan, og, og nogle timer eller nogle uger forinden, stod man i det her kolde, kolde tomme lokal, og der havde man en fantasi om, at det, det er sådan her, det skal være. Og så, så, så ser man det som sådan, hvis man lige knipser, så, så er der gået tre uger eller en måned eller to. Ikke? Og så, så er der 45.000 mennesker, der er band på scenen, og der er folk, der frier til hinanden oppe på scenen. Og alt muligt, og blomster, der flyver over det hele, og fyrgeri, osv. osv. Og man tænker, det var sådan, jeg gerne ville have det. Og så, mm. bang, så er det da sådan, og det er, ja. jo, det er jo super øhm, motiverende, at... at, at øh, Se sådan noget. Jeg kunne huske min, min gamle mor, der var øhm, barn, og jeg sagde, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en engang til hende. Ikke? Så hun super ind i bilen til hun, som hvad skal vi? Så skulle finde nogle olietøndere, sagde hun så. Ikke? Og så, så kørte du mig ud til sådan et, et, et autoværksted. Så jeg går ind og spørger, om du kan få nogle af deres olietøndere, siger hun så. Hun, hun kørte mig derhen, for jeg har ikke kørekort, men sagde, nu, nu går du selv ind og så fixer du det der, ikke? Og så må det være noget så godt ikke godt ikke, men og sådan noget ikke. Og så lige så har jeg fioletønder, ikke? Så, så må du simpelthen kunne finde nogle bræder på en eller noget sådan noget. Så fandt jeg deneste, jeg kan finde nogle gamle brædder og sådan noget ikke. Og nogle sommer nogle skruer ikke. Og så giver jeg i gang med at bage oljetønder, en olie en overflade sammen, ikke? Mhm. Og det er den der, øh, altså hvor ikke Ja, men men jeg tror det er noget man skal. Det er godt at få ind fra fra børns Min altså min forældre, eller hvad er min min øh, jeg ja, peg mig forældre har har været sådan at meget at du, vi vil godt hjælpe dig med at komme derhen, men du må selv ligesom tage det sidste skridt. Men, men det var sådan sat ud bilen, så kører vi nu. Nå okay. Ikke? Og så, så bliver man bekræftet, at hvis du sidder og tænker, jeg går tænker at lave en tømmerflod, så knipper vi. Og så står der en tømmerflod, så ligger du så ud på, på nørre Uen, det, Og så, mm. så vil du sådan bekræftet. Det er jo bare spørgsmålet om at tage action. Og det var det der hedder en iværksæt, det hedder at sætte noget i værk. Det er forskellen mellem ikke at være i Det handler om at man har en idé, og en vision, en tanke osv. Og så forstår man at, at delte det ned i småbider. Små hvor skal jeg starte henne, og hvornår, hvornår jeg er jeg færdig, kan man sige. Hvornår har, har jeg nået resultatet, ikke? Mm. Og, og det er jo det, som der er på at være iværksætter eller ikke være iværksætter. Det er, at man ligesom kan det. Mm. Sæt det iværk. Mm. komme i gang. Ja. Hvad, hvad giver det dig ellers at lave restauranter og Er det relationer til de mennesker, du laver ja, til, det til? Eller siges. dem, der kommer? Ja. Det, det skal siges, at det... Øh... Tidt så kan man lave altså, usandsynligt meget netværk på den måde der, ikke? Altså, det er en sindssygt god netværksplatform af, af, Altså I gamle dage, du ved, når, hvis du var den den hotte nætklub i byen, så alle vil bare gerne være venner med ham. Alle vil gerne være partner mm. med ham i noget, ham der har den... Sådan, det er sådan noget mandenåde, ikke? Jeg tror, det er sådan noget... Mm. Hvorfor vil man gerne have en flyvemaskine, ikke? Og hvorfor vil man gerne have en restaurant eller en nætklub eller sådan noget? Det er sådan noget... Ja. Hvad kan man kalde drengedrøm Eller sådan noget eller andet ja. oh. Altså man gerne vil være verden Eller man gerne vil være ham der ligesom ham, ham, der styrer på det. Yeah. Ja det kører ja. ja der styrer på det Ja Og det, det skal vi jo sådan set uh, <laughs> Snakke lidt om nu ja. Tror jeg For nu kommer ja. der et par, et par af De lidt frække spørgsmål Ja kommer Til ja. dig vi, øh, vi forsøgte at fange Vi var nede forbi free work concern, Sidste uge og snakke med Anne Og så sagde hun Jamen I skal bare ringe her Så, så kører ja. det bare Og det, ja. det forsøger vi så på mm. vi ringer tre gange i løbet af dagen ja. Sidste opkald kl. 11 ja. øh, Og så ringer du tilbage 11.30 ja. øh, Muligvis beruset uh. Uh. Det skal jeg ikke kunne sige uh. Men du får i hvert fald sagt uh, Kan ikke ringe tilbage på et andet tidspunkt nej det siger, det siger han faktisk i. Du mm. siger Jeg ringer tilbage senere <laughs> ja. Og det tager kl. 63.30 ja. Jeg ringer tilbage senere Jeg er lige i gang med at og noget er lige Jamen jeg var jo gammel, når jeg testede damer <laughs> Ja, det ja og det, du det er fair <laughs> uh, og, og, og nu du har TDK og SingleDK um. I portføljen, så kan man jo Blive nødt til at spørge, om du selv er, er, er Premium-kunde og stor-kunde øhm. hvad er dit navn i så fald? <laughs> altså jeg hedder Oliver Og det var, så var mit navn Oliver derinde ikke? Men Men, øhm, men altså øh, det har ikke, altså den fest har ikke noget med det at gøre, i hvert fald, kan man nej, sige. Nej, det nej, bare, det bare, nej. jeg vil faktisk sige, at øh, jeg tror, det er lidt ligesom at være bærer, eller sådan noget. Så kan man lige på forældre måde, så kan man ikke holde ud at spise Spis. kager mere, ikke også? Okay. Øhm, og og øh, sådan, sådan har jeg det også. Jeg, jeg, det, jeg brugte jo rigtig meget af mine unge dage på, på det her med Spis at sidde... Spise dine brød. Ja, og, lige præcis. Og så skrive til de her kvinder, og, så, og, så, og på en eller anden måde, så, så kan man... Så svaret er faktisk nej Det okay. er jeg faktisk ikke Altså jo til sådan Til sådan professionelt Til sådan Okay lad os se Hvad, hvad, hvad virker det her Eller virker det her ikke Og sådan mm. På den måde Så, så, okay. så, så, så kan jeg gå ind Og kigge Og sådan Og, og, og, og, og, og så, Når vi står på Altså nede i firmaet Og så prøver At, at finde ud af Hvordan kan vi gøre Men, men øhm, Jeg vil sige Jeg kan næsten ikke holde ud og strike en conversation op På den måde længere Jeg ved ikke kender Altså sådan og oh, det kan bare opbakke Jamen kender jeg ikke Altså efterhånden så nu er vi selvfølgelig ikke så gamle i to, men altså Men det her med at starte med det her fuldstændig ligegyldige evidente samtale Som, hvordan har du det så? Jeg har det også godt Nå okay, hvad kan du godt lide for noget musik Nå okay, hvad kan du godt lide Altså på en eller anden måde, så bliver samtalen så forudsigeligt Og så skal den over bilenes mulummer Og så skal vi ses, og så osv. På en eller anden måde, så Jeg kan næsten ikke Vi kan ikke længere Nej, men jeg kan næsten ikke have det længere Altså på en eller anden måde Der skal ske noget Hvad gør du så? Hvor støver du op jo, vi er jo alle steder, ikke? eller så må de jo tage fat i en, eller sådan noget ikke? Ja, ja. Altså. du sidder også og spiser på Victor en gang, mand men... <laughs> Ikke så tit, men, Nå, men jeg synes altså lige, at jeg gik forbi der den anden dag På Victor? Hvor ja, Fire dage siden, eller sådan noget Nej, det var det ikke meget. Oh, så er det ikke været ja. dig Nej. Jamen, da, de har sat noget med ellers kunder, mand Ja, de har der, der skulle du have haft en bid af kagen Det skulle jeg have haft, ja, ja, ja, det jeg det... De er omsat for en million sidste lørdag Ja, det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Det, helt ja. altså, det går Og det er til klokken 12, jo. Ja, ja. Og vi kan længere. Nej, så. nej, nej. Det er helt værdielt. Det er helt værdielt. Det er helt sygt. Det går ja. nok god ja. ja. Men, men du, har du er også haft det? For altså dem, det? hvor? Se. At Dolores har vel lavet ret godt. Men ja, ja, ja. Hvad går ja. i nu? Altså hvad gør lukke. i nu? er det bare penge ud og Remi har været heldig at cashet ud på Arch arts corona? at sådan. Ja, ja, Jamen der er bare lukket. Der er ikke så meget at snakke om. Det er bare så der nogen der brug for penge eller hvad? Sinekris eller simpelt. Nej, nej, Jeg tror vi er okay, men altså. Der er bare lukket, der er bare slut Altså der, der er ikke noget Altså vi har haft lukket i hvert så mange måneder To-tre måneder efter den Og det er jo faktisk lidt øh, Altså Der er ikke så meget at gøre ved det Altså det er bare som det er. Men det er jo selvfølgelig en interessant øh, Hvad skal man sige, situation At selvfølgelig må alle tage deres Bid ansvaret i den her tid og coronatid Det gør vi selvfølgelig også Men, men det, er en, det er jo en speciel situation At staten går ud og kommanderer dig til At lukke og kommer man det, det der til at tage tab øh, i en betragtelig størrelse. Så kan man sige, en ting er, at man kan få dækket en husleje, en ting er, at man få dækket noget, nogle lønninger og sådan noget. Ikke? Men, men hvad med alt det andet? Alle de andre udgifter og forsikringer, og, og, og hvad vi ellers har er ting og sager, som koster os penge. Øh, meget af det kan jo ikke blive dækket, men, men man er bare den må man bare suge op og så at sige. Pludselig er man i business for at tjene nogle penge, man kan sige, specielt med en nacklub, så er det jo meget sæsonbetonet, ikke? Så man kan sige, men omsætter en del i, i, i, i uh, altså januar til nej januar, februar er sådan som regel dårlig måned og så har du øhm, marts, april, maj og så lidt ind i juni men så begynder det at dø Første så tager folk ud af København jo ikke så juni, juli og august begynder det så at komme igen ikke men de to sommermåneder der kan huske at holde lukket basic for der er heller ikke mennesker i København der går i byen her fordi alle folk de Normalt er på ferie i hvert fald også Ja, der er ikke nok turister til at fylde op De har også med, der er vel også mere altså, private fester i haverne Ja, og, folk sidder og grillere og sådan noget Ja, så ja, ja de ikke, og de ikke Ja, ja, ja, ja, så kommer folk i rigtig byen og sådan noget ikke? Så, så sommermånederne er sjældent særlig gode Så det var som man sige, når man bliver kommanderet lukket øhm, altså, altså Mens det skulle være sjovt Ja, ja, og så jamen, det er der bare ikke sådan at tage for alle de der pakker der og sådan noget. ting Altså vi skal nok klare den, det er slet ikke det, men men, øh, men, men det er da sådan En interessant perspektiv Kan man sige At, at, øh, at regeringen kommer der Nogen til at lukke og andre ikke til at lukke mm. Og så øh, Og så, i, i, så Ikke sådan rigtig være, være Kompenseret for det altså, det, er sådan, det virker næsten sådan grundlovsstrid Der kommer nogen og siger Din forretning lukker nu så Hvad gør vi så? Det er dit problem <laughs> altså, wow. øh, okay. ja. Du sagde før at du synes, det, det, det var lidt opbakke efterhånden at skulle til at tage de der kedelige samtaler med mm, alle de der mm, kvinder der. Mm, fordi mm, der har jo nok mm, været mm, hey, to, tre, fire stykker, ikke? Jo. Et par. Ja. Sådan er det jo. <laughs> Hvilke typer af kvinder er du til? Jeg helst til nogle piger, der man kan sige, hvad ikke er til, altså hjælpeløse kvinder, det, det kan jeg næsten ikke have. Altså, er heller ikke sure kvinder, det Nej, er. sure kvinder heller ikke, men jeg synes, altså, jeg synes faktisk godt, det kan være en, en voldsom usharmerende. Hvis I ser de her piger her, som de her Instagram-tøsere, som, som jo næsten er sig selvoptaget af sig mm. selv, at, at de, de dårlige endte din de er til stedeværelse, hvis du er at med dem eller et eller andet Jeg har prøvet at date sådan en eller anden med mange, mange hundredtusind følgere, ikke også? Og du ved, Altså, hun, hun har jo mere træt med, at sidde og snakke med sin telefon og, og tage billeder og filme og, og være til stede over for hendes followers end, end at være mental til stede her og nu. Ja. Ikke? Og det synes jeg er, er, det, er en, mm, altså, det virker usundt på en eller anden måde, når man. Det tror jeg også der. Hvis man er, altså, bruger tid med en, med en kvinde i den kaliber der, ikke? Mm. det kan godt være, at de, de ser smukke ud. Men, men det er som om, at det er utæt Jamen de er bare så i sig selv På en eller anden måde Og det er jo, både jo en eller anden Sikkert kæmpeste usikkerhed eller et eller andet, men, men jeg synes Men tit så kan de jo ikke andet end det at altså, mm. de kan ikke andet end at få maden til at se pæn ud Eller få sig selv til at se pæn ud Vise mm. deres nye og Deres nye øjenvæber og sådan noget på, på internettet ikke? Men, men når man sådan set tænker jamen, Skal vi prøve at få en samtale op at køre her Med en smule indhold i eller et eller andet? Jamen, ja. så, så er de næsten skak med det ikke? Og det oh, synes jeg det virker, det er om, jamen, Har I ikke selv sådan? Så altså, jeg er meget ja. til ja, altså Men det, mm. det kommer næste spørgsmål mm. men, men Jeg tager alle piger Det er lige, ligegyldigt yeah. hvor de er fra Altså ja, ja. det kan være alle lande Alle raser ja, ja, Det, jamen, det, det tager jeg ikke stort Det der er vigtigt Det er at de Altså der er noget over i hovedet ja. man, Fordi skal, ellers så, skal skal skal ske, ske, så jeg kan det ske Jeg kan ikke holde ud Nej jeg kan ikke holde ud, ud. Nej. Altså det er meget meget kort tid Måske hvis jeg fuldstændig kan have par timer Ellers kan jeg ikke Nej Det bliver simpelthen for kedeligt Jamen det kan jeg ikke også Og det er sjovt Det kan sige en ting Der kommer hvor jeg yngre. Der vil jeg sige, at øh, der jagter man måske... Det døder mere, end det ændrer. Ja, men man jagter øh, hvad man sige, øh, hurtigt tilfredsstillelse så, så voldsomt, at man at er til at og, og, hvad man sige, bruge tid sammen med en kvinde, der ikke interesserer en. Mm. Øh, sådan har det ikke længere. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Altså, hvis jeg har en eller anden pige på besøg, enten i Spanien eller Schweiz, eller i, i et eller andet... Hvor jeg nu er hen og sådan noget Og bare tanken om At for øh, Relativt kort fornøjelse Så, så er jeg tvunget til At være sammen med Altså bruge tid sammen med Den her helt uinteressante kvinde I En eller to Gange 84 timer Eller sådan noget eller andet ikke? Altså det er ulideligt ikke? Altså hvis ikke, hvis ikke at Hun er interessant at være sammen med Det lyder mm. hårdt Det her Men altså, så, så, så hvis man kan vente Noget være til Jeg ja, På det. Altså en, en man kan have en fornuftig samtale med En, man, en der, der kan noget Der har et eller andet at byde på Altså som jeg synes, det er så charmerende, hvis, hvis øh, altså, øh, en kvinde, der har, måske, har sin egen forretning, eller øh, ved, hvad hun vil, eller har, har et spændende job, altså mm. på en eller anden måde præsterer i et eller andet, som, som får nogle impulser udefra, og, og har en mening om ting. Altså, det, ja, det, det kan også være sport. Altså, det behøver ja, ja. ikke være... Nej, det behøver ikke gøre hun. sin egen forretning. Det kan også være, at hun, ja. Ja, hun er en sportsstjerne, og det kan være, hun, eller ikke stjerne, men altså... Der er super passioneret for det. Der er jo et eller andet, som der interesserer mig rigtig meget. Og det behøver, og så kan sige lige fitness, og måske... Det er altså, meget populært. Det, det, ja, men man kan sige, du ved, det, det, det kan næsten også gå hen i den samme boligad. Jeg har kendt sådan nogle fitnesspirter der ikke, som ikke det ved, okay. så er vi hen i det samme som Instagram. Ja, det er ved, altså det der bare så sidder og, og, og lægger og tamagoborninger på der så uh, Instagram hele dagen og sådan mm. noget ikke. Altså det er bare det er bare tomt og ikke særlig. Øh, det er ikke sådan et guilty at, at bruge tid sammen med dem, fordi de, de har ikke andet som kost og øh, fitnessoplevelser i hovedet eller sådan noget ikke. Altså det, det bliver bare meget kile. Og, snævler, ja, ja. Ikke? og det, men jeg, det, det tror jeg, men sådan har jeg det i hvert fald er ret hurtigt. Så som du selv siger, det er et par timer, så kan jeg næsten ikke holde den gående længere. Jeg kan få luft, jeg kan næsten få, få klaustrofobi over at bruge tid sammen med, med uinteressante, uinspirerende mennesker. Ja. Så vil jeg faktisk næsten hellere, hvad skal man sige, øh, gå lidt ned på nogle andre parametre, og så, øh, og så, så have en spændende samtale med en Og mange år, så synes jeg, en, en kvinde, som er spændende at høre på, og, og interessant. Og og er som Jeg synes det der med hjælpeløshed Dem der sådan Sådan vandhænder Du drøber sådan øh, Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Jeg ringer efter jeg en mekaniker Eller hvad der er En sådan noget. Skal vi lige prøve at skrue på den her Så kan det være Kom med en svensken Drej den en kvart omgang Nå, nu drøber den ikke længere ikke? Altså, ja, det, det behøver du ikke ringe ja. til En blingslæger for vel altså, ja, Der øh, er jo ja. også det der både hedder Google og YouTube og Ja og lige og præcis Prøv kan... lige at løse løs. Giv det bare et skud i okay, hvert fald med nu, ja. nu snakker du sådan på, på det personlige plan så det er jo nok det klogeste var <laughs> Derfor kommer til at køre på det igen Nu kommer mm, hun i, ja. øhm, I forhold til Om der er nogle lande Er der nogle lande du kan fremhæve Som du er, er til mm, nu, har nu har jeg bevæget mig en del i, øh, i Spanien Og taler spansk også ja. øh, Jeg synes faktisk hvis jeg, ja, hvis jeg skal være helt ærlig så synes jeg At, øh, at øh, Den del af verden latin amerikanske del af verden, eller hvad kan man sige? Altså, Sydamerika. Oh. Sydamerika, Spanien, og så videre, de der steder der. En ting, som jeg synes, de har bevaret, som jeg synes, måske vi har mistet lidt i vores iver for, at der skal være ligestilling mænd og kvinder imellem, så ligesom, at kvinderne forestiller sig, at mændene tænker som kvinder, og altså på en eller anden måde, så skal de der skæld de skal udlignes så meget, altså, og, og jeg synes faktisk, det er rart som mand at få lov til at være mand, mm. altså i, i den forstand, det er at være mand, og det behøver ikke være noget, noget negativt, som tyrannisere og undertrykke og sådan noget. Det er bare, man, man får lov til at være mand, ikke? Og, og kvinden, hun ligesom er kvinde. Altså, jeg tror for begge parter faktisk, at det giver en væsentligt bedre dynamik. Ikke? Fordi jeg tror, at vi, vi har kommet i en situation her, hvor, hvor kvinderne ikke har brug for mænd, og mænd i bund og grund ikke har brug for kvinderne. Og jeg tror, at en del af det, som er lige mit forhold, og, og sådan kærlighed, det tror jeg, at det er en eller anden form for gensidig positiv afhængighed af hinanden. Altså, hvor man, altså mine forældre, er sammen og de har jo kendt hinanden været i 48 år, eller sådan, 49 år, 50 år, eller sådan har de været sammen, eller sådan noget, ikke? Mm. Fra min far, han kurde ned uh, til en nyårsfest, og tog fat om hofterne på hende og sagde, nu har jeg den, slipper jeg aldrig, ikke? og det de sammen lige siden, ikke? Oh. Og, og hvad hedder det, øh, han vidste bare, at det var hende, at han ville have med det samme, han gjorde alt, hvad han kunne for at gøre en gravid, hun var 20, og han var 23, ikke? og så det kom der så meget ud af, hans han smidte hendes p-piller væk, og alt muligt og sådan noget. men altså, han, man ville bare have hende, ikke? og var, nu har de fire børn, og ni børnebørn og så videre, så man kan sige, at det var måske meget fjert, som man kan. Han fik det, så han ja, ville have det. Ja, ja. Uh, hun havde faktisk smidt ham ud men uh, dengang hun så var videre og at han abort og sådan noget, men det fik han så lavet om og det blev så til mig <laughs> men, uh, <trykker> men altså uh, de, de har jo ligesom dækket 180 grader hver især, og der derfor 360 grader til fælles, altså min mor hun har passet bogen derhjemme, og min far han har sørget for at og, og, og, og, og, og, hvad, han var advokat og føre retssager og hvad vi har tjent penge til ligesom at holde, holde fire børn og kone og Hus og heste og, kø, nej, kø, heste og hunde og katte og alt det der kørende, hele mascheri. Og hun så også får fået til gengæld at få skiftet olie på bilerne, og så har så han laver maden osv. Så, så de har en, lidt, en speciel fordeling af, af, af, af hvad hedder det, rollerne. Men, men, øh, men på en måde, der er ingen af dem, der kunne have den uden hinanden. Og derfor så tror jeg, at det med, at man er afhængig af hinanden, giver også en stor respekt for hinanden. Og jeg tror, når man har stor respekt for hinanden, så tror jeg også, det er nemmere at have kærlighed til hinanden. Og det, det, det tror jeg, at det har man ligesom stadig bevaret mange af de steder, hvor man respekterer de lidt mere traditionelle forskel på mænd og kvinder. Og det, jeg tror, at i den her iver for, at det der skil, den her forskel skal udlignes så meget som muligt, så, så er vi i en situation, hvor der er ikke rigtig nogen, der afhænger hinanden, der er ikke er nogen, der har brug for hinanden. Og der ikke Derfor så, så ser vi heldigvis, at det, det at gøre, så vi har gang i datingforretningen, fordi folk bliver single hele tiden, ikke? Men mm. Men hold op, hvor der er mange, altså næsten ingen af mine venner er, altså stort overtaler af dem, er jo skilt igen med dem, som mm. de har fået børn med, ikke? Og dem, der er stadig gift, de er ikke lykkelige. De er gift, ikke lykkelige, nej, de har et, et, et forfærdeligt liv, ikke? Altså, øh, <laughs> og og det, det er jo tit sådan, altså når jeg kigger rundt hvorfor så jeg ikke at få en kone børn? Altså, jeg kigger på mange af de venner, der har gjort det, så tænker, at der er jo ingen chance i verden for, at jeg kunne tænke mig at bytte med dem. Fordi altså, jeg har mødt kammerater på, på min alder. Som ser dem, de, de, de ser jo 20 år ældre ud, end, end de er, ikke? Og, og, og har tabt alt håret, eller blevet hvidhåret, og, og hvad vi er altså, i, i, i min alder, ikke og, og, og, og ser helt udsudet ud, tomme i øjnene, og der er slet ikke det, som der var i dem engang. Ikke? Og jeg er sikker på, at deres kone har det på samme måde. Ikke? Øhm, ja, så, så jeg, jeg vil ikke, altså... Skal du ikke hvis, nej, hvis man skal hvis man skal... Ja, jeg vil sige syd på der synes jeg, at man, man, man har bevaret Den der forskel med mænd og kvinder Jeg tror faktisk, det er, det er sundt, både for mænd og for kvinder Okay, mm. en, en opfølgning på det spørgsmål mm. Følger du motto Dem? Følger du det motto, der hedder Think global, eat local <laughs> nej, ja, nej, det gør jeg ikke Altså, jeg, jeg, jeg eater også global Vil jeg sige okay. <laughs> <laughs> nej, jeg, har, jeg har aldrig hørt det. Nej, <laughs> nej, men sådan er det jo mm -hmm. øhm, Ja, vi er snart okay. nede ved vores standardspørgsmål, så ja. vi tager at blive færdige også. Okay. Det bliver, jeg kan sige, det bliver splittet i to, fordi det ja. er lang tid, vi er på halvanden time nu. Ja. Øhm, vi kan se på Instagram, at du er rigtig glad for at bruge din pegefinger. <laughs> Hvad går det ud <laughs> var Jeg ved egentlig ikke, det kom faktisk... Øh, det, jeg ved ikke, om I siger. det var spillet mit, øh, mit gimmick, fordi øh, umod der så jeg, han gør det vildt med Dans, der da han fik ja. pointen, og, okay. Det var, Men det var egentlig, fordi jeg startede med jeg skulle sige et eller andet, jeg kan ikke huske hvad det var, jeg skulle undervise. altså sådan, hvis jeg skulle lave noget de, i det stedet Stories, så ståndfærdigt bare lave et eller andet billeder noget mad eller noget solskin, eller sådan noget, så, så ville jeg sådan, jeg tror jeg så skulle forklare mig et eller andet, øh, hvordan man flyver flyvemaskiner eller sådan et eller andet, ikke? Og, så, og så tog jeg mig selv ind og bare gør sådan, og det der er vigtigt, det er at, og så, så pegede jeg så finger med sådan, ikke? og så kiggede jeg sådan, hvad fanden du laver en finger hele tiden, og så, så blev det bare mit min uh, ting. ting Det der ikke? Oh, ja, ja. Og, og, og Den blev spredt så meget at Jeg siger, jeg fik, fik umod Han begyndte også at gøre det Jeg fik ham til at gøre det i Vild med dans så han skulle have pointene derovre ikke? Så står han og gør sådan Når får en kamera der Og det var til mig Han gjorde det jo Så <laughs> <Okay>. <laughs> Så jeg ved ikke Sådan så var der flere flere Der gjorde det Så det var meget sjovt Jeg ved ikke jeg vil godt det kom, men det opstod bare lige pludselig Ja <laughs> Vi skal til, til standardspørgsmålene mm -hmm. uh, I hvert fald i, i, i podcasten Længden, så kan det mm -hmm. nok være, vi kan snakke videre uh, Vi skal have den bedste app På din telefon App Som ikke er dating, det er godt <laughs> Nogle af de andre freeway Ups. Den bedste app <laughs> Jeg har to faktisk men det lyder det åndssvagt, fordi det er jo ikke noget, som er relevant for, for almindelige mennesker Jeg har en, øh, en app, der hedder The Rocket Route, hedder det. og det er det, hvor jeg skal fejle flyplaner, når jeg skal ud og skal flyve er Det er et skidesmart program, så, derfor så hvis jeg skal flyve et andet sted hen, så kan jeg nærmest, mens jeg går ud til flyeren, Så kan jeg lave min flyplan, og så sender man den, og så bliver den clearet ned i noget, i Bruxelles og så, sådan, så er min flyplan godkendt allerede, når jeg skal i luften som pilot. Mm. Det synes jeg er en meget, meget fin app. Og så har jeg... Jefferson har sådan en, en anden app, hvor man... Øh, det er et firma, der er af Boeing. Hvor man øh, har alle de her charts, approach-charts til, øh, til lufthavnet, og måske ind og i gamle dage, må man have sådan nogle mapper med, med alle de papir i. Og nu, nu har de bare lavet sådan den der par i palt. Det synes jeg måske, de apps, jeg bruger mest. Hvad hedder den? Den hedder... Den hed bare Jeppesen. Øh, men lad mig se her. Hvad, hvad ser du lige, hvad jeg egentlig bruger mest af apps? Absolut, ja. Hvis Mads Peter Weiby, han... Med, noget. så kan han jo downloade den her ja, rocket. Jeg håber han bror bruge... den. Jeg håber han bruger den. Øhm... Hvad bruger jeg mere apps øh... Pff... som er interessant nok her som nogen her hvis der så vi har derude så. Ja, flyentusiast, øh, flyapps der, øh... fly apps. Vi har vi har et svært spørgsmål <coughs> til dig, i... så så det kan være. Der kommer nu vi Skal sammen. have det de bedste køb til under 1000 kroner så kan vi tage det, hvor vi sætter anden grænse på efter ah, Det bedste at under 1000 kroner <laughs> mm. Det er ikke uret Nå, nej, nej <laughs> Nej, det kan, det kan jeg lidt mere for Hvad hedder det uh... Hvad filerne har jeg købt til under 1000 kroner, som virkelig var godt uh... hvad, hvad har du købt, der virkelig var dårligt Hvad har du, du købt, der virkelig var dårligt Åh, oh, jeg har købt mange ting, der var noget skræmmelig Uh... Jeg skal lige tænke lidt <laughs> Altså ja, Men man, man begynder så at tænke I, i nærmere Hvad der lige har købt med dårlige ting For nylig eller sådan noget Ikke man er så um... Jo okay Det dummeste jeg har købt Det var måske en, Jeg købte en pizzaovn En kæmpe pizzaovn Som er to etager Som stod herinde i stuen her Jeg har haft sådan en svag For øh, For de der øh, Sån sådan en industrikøkkenmaskine. Jeg har også haft en softwares-maskine stående ude i øh, Altså en helt en Men står i de der ikke? Oh, øhm, og, og det er dødens pølse Og sådan en øh, <laughs> Det så jeg har købt altså, Det var sådan en øh, vi kender godt dem der, der kan kværne appelsiner og lave til appelsinjuice der, ja, er En juicepresse hvor den kører ned i med ja, så det, ja, Så købte vi sådan, det fandt en bodmodel til sådan til restauranter, så vi har sådan haft sådan sved over de restaurantting og sådan noget, ikke? Og det der er så købte jeg sådan en der, ikke? Og den og softwaresmaskinen det er noget dumt man køber, fordi eller også den med pizzaovnen, ikke? Det går det rent det lort. Ja, lige præcis, ikke? Og det men du du kan maksimalt drikke 2 liter juice, hvis du virkelig så sker der også gas. Hvis du virkelig, altså det, og, så, og så, fordi der kun appelsiner græber og sådan noget, fordi at du, ja, ja, vil, altså, du ja, ja, ikke ja, det bare det er på det der plads. Og det tager fucking 3 timer at gøre den rent Eller sådan et eller andet ikke? Og en softice maskine den er endnu dummere Fordi der var to kamre i Så man skal ca. 5 liter softice mixer i hver ikke? Og jeg ved ikke om I har en fantasi til at Hvor meget softice du kan spise Uanset at man tror man kan <coughs> Om vi har nok været bedre Ja men <laughs> ja, ja, man, man kan ikke spise meget mere end 200 gram 200 Nej. gram så er man, man færdig Ja det bliver også. ulækkert og så, så, så, så har jeg haft så skin til at stå ud i entréen her stå og stå, og den, efter 3-4 dage, så den, selvom den er selvrensende hvad ved jeg også, så øhm, efter 2-3 dage, så, så skal det helst ud, det der mixer der, ikke? Så du får du lov til at give 400 kroner for, for 200 gram software, ice, ikke, også, Og du kan ikke spise mere, ikke? Og, og du skal bruge 3-4 timer at gøre den ren også bagefter, ikke? Så det er jo Det er en altså, dårlig så ikke? Og så kan man sige, så den der store pitårn, jeg købte, for så skulle jeg. så skulle jeg have en... Øhm, så specielt elektrik ud Eller sådan for at lave sådan en stærkstrømskabel Ind i huset som man, man kan køre sådan en Ja ja Den en, trækker den Ja, ja. Og så prøv regne ud Fordi Når du har pizzerier så, kan du, så betaler du ikke afgift for strømmen ikke? Men det gør man altså I sådan et bredt hjem her ikke? Så man knalder op for sådan en der ikke? Så bruger man altså lynhurtigt For 100 kroner strøm For det er en pizza Eller sådan noget eller Altså det, det er en virkelig dårlig forhandling også. Der, der er jo nok en grund til At det er industrimaskiner ja, ja det er præcis ikke? Men, men øh, Jeg er ligesom kommet hen over det der. Jeg har Flippermaskiner og ting og altså sager som øh, Jeg ved ikke, Jeg tror i gamle dage så, Når man stod og kiggede på sådan en grillbar Eller hvor man stod de her damer og stod Og soft ice, kørte ud der ikke? Og man tænkte nej bare jeg er sådan en derhjemme <laughs> Eller sådan noget eller andet Eller det der juice der står der Og vælter ud til nej bare jeg drikker juice hele dagen Eller sådan noget Ja det kan man ikke Ja, ja men altså det, det, er ikke, det er simpelthen ikke energien værd Så det er nogle af de dårligste køb Jeg har købt pizza over, Soft ice og, okay. og sådan en juice Juice, der, eller juice det Eller juicepresser det. der Er dit bedste køb så også noget med mad Til under 1000 køber til under tusind kroner Man kan jo gå på Jensens bøfhus ja. <laughs> En del gang ja. ja for de penge Ja ja, ja. Øhm. Til under tusind kroner Altså Jeg må lige tænke lidt hvad det er Et eller andet jeg bruger rigtig tit som Hvad har folk kommet op med Jamen det, det, det er tit Airpods Som dog ikke er under tusind kroner Men no. de er bare gode Ej der er nogen der har sagt sådan noget Spotify er, hvor der er mange og, Nå, og øh. Et par bukser Ja yeah. ja Sådan en kædeligt ting ja yeah. Men, men når vi så siger budgetgrænse, men, de men, græner, men så det kunne med det det jo faktisk godt være. Nu, nu har vi så godt nok optaget episoder nok til <laughs> rigtig rigtig rigtig lang tid, men mm. det kunne faktisk være, at vi skulle skifte til det dårligste køb for det, det er ret det køb. er noget her. sjovere. Det er noget sjovt ja. for der... ja, det, det kan det kan vi så godt sige. Ja. Ja. Men lad os tage de, de bedste køb med fri grænse. Ja. Med fri grænse. Er det flyver? Det, ja, det er det noget flyver? Ja. Hvilken en af dem. Det er faktisk sjovt fordi jeg har en jetflyver, som er vist dyre, og så har jeg en som er noget billigere øh, Og jeg vil sige, at er helt klart den, det bedste Jeg fløj i den her i morges, jeg var tidligere skulle til møde herovre, ikke? Så, altså 43 minutter fra Aalborg til Roskilde, ikke? Hvor det ellers vil tage næsten fire timer i bilen, eller sådan noget, ikke? Så, øhm, Og det, det er bare fedt, og den er... Fordi den er... Altså, ja, det er også, fordi du kører fra Blockhus? Men... Ja, ja men ja. Ja, fra Aalborg Lufthavn ja. til, til herovre, ikke? Øhm, og så har en bil stående hver ende, så kan man jo bare Og det er så, du kan parkere bilen lige ved siden af flyveren basic, det mm. Altså fra at du hopper ud af flyveren, trækker håndbremsen og sidder i din bil og er klar til at køre, der går fire minutter og sådan noget, ikke? Mm. Så det, det er jo, altså der er ikke det der med at ud gennem lufthavnet Og så er der, der. nogen der ordner ja, ja. flyden, og ja, ja, du stiller den. det bare så altså. ja, så kan de køre den ind i hangaren og sådan noget, ikke? Tanker ja, Ej, tanker gør jeg selv, men altså okay. Nej, men det, altså, det fede ved det, det er jo hvis sådan en, en mindre flyver, det er, at, det, altså, at flyve en jetflyver, det er et projekt i sig selv. Altså, du, du skal jo flyve med airlinerne, og du skal virkelig være på og skarp, og de eksamener, man skal tage, og man skal simulator hele tiden, og uh, her uh, konstant, og man skal alle mulige ting at se mm. Så det er en større historie, hvor, og der er ligesom noget mere på spil, når du ikke kan flyve op mellem airlinerne, ikke? Øhm, Og du får ikke første prioritet. Når der flyver alle mulige store airliner, så flyver du sådan en lille en deroppe, samtidig med dem ikke så... Så, øh, så det er det ikke sikkert, at du får lov til at komme op i samme flight-level som dem, og så bruger du mere fuel. Og der, det er sådan mere, det større historie at flyve flyjet, mm. men den der propellflyver, det er... Så jetflyver bruger du, når du skal til Spanien eller Ja, men vi skal længere væk, ja, ja. Men, men altså propellflyver, det er bare det er super fedt, fordi det er sådan, det, det er nærmest en non-event, ikke? Altså det er bare på vej ud til flyveren, så mm. spider lige i kufferten, ikke? Så du taster flyplan hvad, hvad koster den uh, propell? flyver. Hvad koste den? Ja, to, to spørgsmål. Hvad koster den at købe og hvad koster det at flyve den tur Aalborg, ja. Roskilde? Godt spørgsmål, væk to en propelflyver koster vel fra ny koster den 250 stykker nu eller sådan noget. Jeg tror jeg stænger. Ja, stænger ja. Stenger, ja. Øh, så men altså ja, to tror jeg jeg gav for den engang eller sådan fra ny i 2005 eller sådan noget, men der er stadig Nærmest sprit ny med, med skærme og et molin i, jeg, sådan ikke? Mm. Men jeg tror, du ville kunne få for den nu, hvis du solgte den eller sådan noget. Okay. Så det er ikke fordi, de tager sådan helt voldsomt. Det er ikke ligesom biler, der bliver halv pris næste år, og sådan noget, ikke? Men, så, men turen herfra øh, fra Aalborg hertil, jeg tror, vi bruger omkring 60 liter fuel, og sådan noget. Og det er, en, det er lidt dyrt, 18-19 kroner literen og sådan noget, ikke? Så det er sådan, men det er jo ikke sådan sindssygt, det er 1200 kroner og sådan noget i fuel. Ja, det er jo ligesom, hvis du flyver med vandflyerne. Ja. Fast måske billigere. Ja, det er faktisk billigere, ikke? Åh. Oh. Så det er, det, det er jo ikke sådan. Altså, så kan man sige, så er der en masse faste omkostninger i forsikringer, og det er 30.000 kroner op som flyver og så videre. Men, men det store hele, så, altså landingsavgift, det er 40 kroner eller sådan noget ikke. Altså det er stadigvæk... Det er inden... billigt. Ja, Ja, men det er ikke. Billigt at plaspe eller du spiller spiller. Ja, lige præcis, ikke? Så det, det er ikke så, så vanvittigt som man skulle tro. Altså det med det at lære det og, og holde det ved lige og sådan nogle ting mm. og som er dyrt ikke. Men, men selv det at flyve det, det, det er ikke sådan. Altså, det er ikke det helt, helt vanvittige, nej. nej. Okay. Men der ryger stadigvæk. Der, der jo er jo 2.000 kroner eller dem for at flyve. Ja, ja. Hvad, Hvad op, hedder det fly, op, hvis folk lige en kigge på Det ene hedder en Sius øh, SR-22 GTS, sidder den. Og det andet er en Eclipse 500 jetflyver. Men jet, altså jet er en helt anden religion, en helt anden historie af flyetjet. Der skal du flyve ja. som ligesom en luftkapsarngørende, basically. Altså, og der skal du så lave det hele selv, for du er den eneste pilot i cockpit normalt om minut to sammen har det der, cockpit resource management, hvad laver den ene pilot, hvad laver den anden pilot, og så videre, når man flyver Men her, så skal du lave det hele selv, ikke? Øhm, Så du, du har basiclig travlt hele tiden. Mm -hmm. Altså hvis du et øjeblik sidder og ikke laver noget, så er det fordi du har glemt noget, ikke? Altså så, så du hele tiden... Så er det mere, meget mere stressende? Meget mere stressende at flyve jetten, end der er flyvepropellet, synes jeg. Ja. Hvorfor hvor tog du jetten så? Det var bare sådan min... Det var gændige... fedt? Nej, det er sådan min... Jeg tror altid, jeg har lært, at, at du skal kigge op på den øverste hylde og så se, hvad er der er svært. Ikke? Jeg forsøgte også en gang at komme i folketinget. Ikke? Jeg forsøgte. Der er jo noget nu jo. Ja, men men jeg var stillet stille op til folketinget, var <laughs> meget tæt på at komme ind som 28 årig faktisk øhm, for de konservative. Jeg var øhm, var det samtidig med Thomas Nej, langt før. Lang lang lang tid før. La, la, la, lang tid oh, no, no. Øh, du var 98 og sådan noget samme samme jeg mener men også Han, altså, han, han forsøgte Han var også i gang i 95, Ja, man, jeg tror, han, var, han var i gang Inger, Støj Inger Støjberg, Jeg var ude på hun, Det var først, hun kom ind Her og jeg var rundt på gymnasierne Og holdt foredrag sammen Hun sagde øh, meget i gang længe så Ja, 98 der Og øh, Jamen, hvad var der mere? Øh, altså sådan, at prøve nogle svære ting, ikke? Og jeg prøvede mm. også at blive jæresoldat. Jeg brugte to år med løbet på blive soldat. ikke? Uh -huh. To Så du var inde og to omgang? Ja, to flere? omgang var det. Ja, ja vi, var jo, vi startede jo 300, og så var vi 10 tilbage, eller 9 tilbage, eller sådan noget, jeg kunne ikke? Godt, jeg, jeg har overvejet, om jeg skulle prøve at tage den. Men jeg tror bare ikke, man gennemfører, hvis man ikke virkelig vil det. Du skal virkelig vil det. Ja, og så så, jeg tror ikke, jeg vil gennemføre Nej. den. Men jeg kunne godt tænke mig så ja. at gå igennem de der par uger der først, og se om man kunne, altså ja. Det var det dengang i hvert fald. Fordi ja. man vil gerne prøve at se, at man kan klare det, ikke? Jo, men det er jo sådan, så heldigvis begge gange der bliver jeg sendt hjem. Ja, du har ikke noget med at melde fra. Hvis du melder fra, får du ikke lov til at komme igen, nemlig. Ikke? Okay. Så, så jeg tror bare, det, det med at prøve at kigge op på den, det, jeg opdager med. At du ved, hvad er det sværeste, du lige sådan kan se inden for rækkevidde, ikke? Og hvis det lige meget næsten var svært der, så, så, så må du prøve at give dig i kast med det, ikke? Og så, altså sådan... I stedet for at og sige, det, det er for svært for mig, det der. Ikke? Så mm. det, det kan du sgu godt, det der. Ikke? Og så den dag, man ligesom har sit jet-certifikat, og man kan flyve jet, ikke? eller den dag, man blev, hvis nu der er blevet jeresoldat, eller den dag, man <laughs> det, det, jeg bare bliver pilot, eller lærer spansk, eller et eller andet, andet. Så man vil noget, altså bare finde noget svært, og så gå i gang med det. Ikke? Og det synes jeg, man, man kan være et af rådene til, til alle mennesker. Det er jo, at jeg tror, der er mange, der ligesom siger, ah, det er jeg ikke så god til sprog, eller jeg kan jeg sgu ikke finde ud af... Det er også helt skørt at du skulle lære at flyve og sådan noget. Det er vanvittigt at skulle lære at flyve. Men hvad er det for en idé at få som helt mindelig privatperson at sige, nu er jeg lærer at flyve jetfly, og lige pludselig. Ikke? Mm. Og så gå i gang. Øhm, specielt hvis man ikke har tænkt sig at leve af det. Ikke? Men, men prøv nu bare at kigge helt op, og så shoot for the stars, ikke? og så kan det være, at du rammer det mune. Altså, oh, ja. øh, prøv at... Og, og, altså selvom, jeg tror, der er mange, der ligesom lader sig selv nøjes med middelmodighed, og så siger, at ah, det det, det er sgu også lige... Hvor, hvorfor skulle jeg dog... Hvis jeg skulle flyve, så har jeg nok fået vinger eller sådan Altså sådan et eller andet, ikke? Altså, Prøv nu bare at. der er ikke mange, der har fået. Nej, lige præcis ikke? Prøv nu bare at. Og... Ikke mange mennesker i hvert fald. Nej, lige præcis. At... at, at... <laughs> give dig kast med det mest vanvittige projekt, du kan finde på, ikke? Og som regel, så hvis, hvis andre kan, så kan du sgu også, ikke? Og så er det mm. bare... At klippe på, og så pille det ned i, i små ikke? Og det, så, så står du der, så kan du... Whatever du nu er, du gerne vil, ikke? Mm. Okay. Vi skal også bede om en, en bog Du kan anbefale ud over Dating Kong Og den mm -hmm. jeg holdt op på det mm -hmm. Jeg vil faktisk gerne får, have en kopi med en, Vi skal, dem, ja, jeg skal ja. faktisk lige læse Skal også læse ja. Den. Ja. Øhm Jamen jeg læste en bog Som rigtig mange læser i øjeblikket Jordan Peterson's øh, ja. 12, 12 og Rules ja. Og jeg, jeg, jeg gad faktisk ikke læse den Fordi at alle læste den Og ja. alle synes den var god Og sådan noget Derfor så synes jeg notorisk ikke sådan noget er godt. 12 Rules of Life Ja det men ikke det. Det, Jo men jeg er egentlig det, altså, ikke 12 det, Rules of Life jo. Ja men det er de der regler. Har I læst den? Nej, jeg har. Men af samme samme årsag, ja. jeg alle har læst den. Ja, så, så... Gider jeg, så gider jeg heller ikke læst den, ting så, ikke? Men, og jeg synes, de der regler der, dem, jeg, jeg binder ikke an på, at der er sådan noget, om, hvis du følger 12 regler, så bliver du glad eller sådan Eller derfor, så, så vil jeg heller ikke at være 13 eller 11 eller sådan noget, ikke? Fordi ja. jeg, jeg er notorisk imod alt mainstreaming. Men altså... Øh... Jeg mener, hvis den, han har nogle spændende approaches til, der er masser, som jeg synes, historie er spændende, jeg synes, jeg har gået i Caminoen to gange, øh, tre gange mener jeg har gået den, ikke? og mm. sat mig meget ind i, i ved, religionshistorie og ting og sager, Det, det bevæger, der be, berører han mange ting, og jeg synes, at det, det synes jeg er interessant, hvordan han ligesom trækker nogle paralleller fra, fra religionshistorien til, til, til, til verden i dag og sådan noget, ikke. Så, det, det synes jeg er ganske interessant, øh, fordi man kan sige, at nogle af de tanker, man har tænkt for, for 2000 år siden, øh, er jo ikke så voldsomt forskellige for de tanker, man tænker i dag, det er de samme problemer, han har gået og sysle med dengang, er det også de problemer, han sysler med i dag. Ikke? Så, så man kan altså godt forstå, hvorfor det var, at de, de troede de ting, de troede dengang. Altså Hvorfor troede de helt tilbage til morgen at at når det når, når tordnede, det så var det torden der løb hen over himlen? Med, med, med, det er fordi, man ikke havde noget, der larmede mere end en, en vogn. Med, og det eneste, der gnistrede, det var, når han slog med sin hammer og sådan noget. Du ved, ikke? Altså, altså, Ja, for for dem var det gav det jo mening Ja, altså. for dem gav det jo mening lige pludselig. Der, der, der fandtes ikke noget Der er mere End en, en, en vogn Der er trukket af nogle Køer Eller sådan noget ja. Men altså Så nej, den, Jeg synes faktisk Den er god Hvad, hvad synes jeg ellers er, er rigtig gode bøger Jeg har læst Jo, så har jeg læst en bog Der hedder Terningmand Terningmand Og det er en gammel bog Fra 80'erne Og sådan noget Som øh, Den er sådan Rimelig heavy at læse øh, Men Det handler om En psykolog Som Har den overvisning At vi bilder os ind, at de beslutninger, vi laver i vores liv, de er øh, resultatet af, hvad kan man sige, grundige overvejelser og, og begavet overvejelser. Og hans, han beslutter sig for at tænke, at i virkeligheden, så er det hele bare tilfældigt. Altså, vi bilder os ind, at uh, det var godt, vi valgte at flytte til København, eller det var godt, vi valgte at gøre sådan mm. og sådan, og det var jo fordi sådan, og det var det helt rigtige for os at gøre det der. ikke. Men det er jo sådan noget i i et perspektiv, hvor man ligesom siger til sig selv, jamen, jamen du ved jo ikke, hvad det, alt det andet havde ført med sig, ikke? hvad var der sket, hvis jeg beholdte de der procenter, i Just Eat, hvad var der sket, hvis et eller andet andet, hvor havde vi så kommet hen i dag, ikke? hvis vi havde købt os ind, eller plantet eller mm. hvad der ellers har været, og ting, hvis vi havde solgt Arto, på det rigtige tidspunkt, og så ikke? Altså, så, så men, man bilder sig ind, at, at man havde købt bitcoin for 750 dollar Ligesom bitcoin yeah, på Ja, Ja, yeah, ham det Nej, ham kender jeg faktisk yeah, <laughs> men, Ja, Niklas Han har interviewet ham Ja, jeg var med til hans brøller faktisk Men øh, købte den endnu billigere gjorde han, ikke? Ja, men han købte for 750 køb dollars dollar I sådan noget 10 ja, cent eller noget Ja, 10 cent eller sådan noget Ja, ja, ja Og det er hele hans, hans, hans formue Er, er, er grundlagt af det, ikke? Jo, jo Så bent bitcoin swiss Ja, ja Alt i bitcoin swiss, ja, ja Men men altså nej men lige præcis at og, og derfor så, så har han, han, han kommer med den her øh, han er psykolog og så kommer han med det her mental eksperiment at hvad nu hvis det viser sig at man, hvad han prøver efter at han lader nogle terninger diktere mm. alle valg i sit liv så, så, ja. så, så laver han bare nogle valgmuligheder så han, Det er ligesom food by randomness faktisk den kender jeg men uh, det er så læb ja men det var han siger, siger okay, et, to, så skal det, tre, 4, så skal det, fem, seks, så skal det. Og så, så kommer han igen i en principiel diskussion om, jamen, det er jo mig, der definerer de der muligheder. Jeg kan jo bare lade være at definere nogle muligheder. Og så bliver han endnu mere vild, og så begynder han at, at sige til sig selv, at han skal slå nogen ihjel, hvis den vælger et eller andet. Ikke? Og så, så ender han med, at, at han alligevel, det gør han så ikke. Og så, så går vi, så, så hele, hvad kan man sige, tankeksperimentet går på, jamen, er det så tilfældigt, eller ikke tilfældigt? Altså det, der ruler hans liv, ikke? Mm. Men... Men den her tanke om, at vi går og bilder os selv ind, at, at vi som små kloge nogen, der finder på alt det, vi gør, det er sådan, uh, ham der han er så god til at drive business, fordi han tager de helt rigtige beslutninger sådan Det er slet ikke sikkert. Det var lige så tilfældigt, at vi startede dating, som at der blev slået med en terning, som vi kunne så godt have lavet noget andet. Samenkørsel og DK. Og så, så havde det været noget helt andet, vi har gjort. Ikke? Altså, øhm, og, og, altså, Hvilket det jo også er. Altså for ja. eksempel det der med, at I, I vælger investeringsmuligheder. Ikke? Altså, du, du vælger den ene, du kunne lige så godt have valgt den, den anden, eller den tredje, eller den fjerde. Ja. Men nu er det lige, af en eller anden grund, den der har man ja. valgt. Og det ja. viser så, enten at være den rigtige, eller at være den helt forkerte. Ikke? Ja, lige præcis. Og så, ja. og så er det jo, at altså, du er det samme, som hvis der er en anden, der har investeret i aktier. Og sådan, at jeg vidste, at Danske Bank de ville komme, jeg så han Jeg vidste, at Bitcoin ville stige helt vildt, sådan og det var jeg sikker på. Ja. Derfor brugte jeg alle mine 760 dollars på det her. Ikke? Og så kan man sige, så bliver du gjort til geni bagefter. Fordi at du gættede rigtigt, ikke? men den indledende beslutning var baseret på nogle faktorer, vi aldrig så faggjort. Altså var det det humør, du var i den dag, var det fordi du var du var mæt og ikke sulten, eller var det fordi mm. du var ikke har været oppe skinds med kærsten, eller fordi du var oppe skinds med kærsten, var hende sur der med citronen. Hvad havde hun sagt til mig? til mig? så ville jeg starte en deling. Så, altså alle mulige for os, øh, hvad skal man sige tilfældige faktorer, som er uden for vores indflydelse, påvirker os til at måske tage nogle specielle valg. Øh, og så billeder vi os selv ind, at det er resultatet af en, en nøje, øh, velovervejet overvejelse. Mm. Men i virkeligheden så er det ikke det. Og derfor synes jeg, at Terningmand er en spændende bog. Det er lidt heavy at læse, men... Øh, det, det, blev... kunne, det kunne <coughs> også være, at eventyret havde været helt anderledes, mm. hvis du var kørt til Falster, og der mm. stod to mænd og bankede der i stedet for at det var babsi. Det det, det er det, jeg mener. Ja. Det er det jeg mener, hvis der står to fyre med jernrør, det gør jeg ja, jo ikke noget. Eller roligt. du går i stå i kadetten? Eller? Lige præcis. Et eller, andet, et eller andet helt andet random, bitte små ting, som, ja. som øh, og så kan man sige, hvad skal det så der Og sådan er at livet er jo fuld af sådan nogle valgmuligheder, som hvor vi egentlig ikke ved, hvad, hvad fanden bringer det her med sig. Det kan være, at, at lige om lidt så tager jeg en dukker i havn, og så kan det være møder en, eller anden pige, pise, vil med hende og få fire børn, ikke også? Altså, ja. og det kan være sådan jeg sådan, ikke ikke i havnen alligevel, ikke? No. så går jeg op og henter en duermand, og sådan og så kan det være møder en derop, så, så ja. får tre børn med, Altså, man ved det ikke, ikke? og, og det, det synes jeg kunne være sundt for mange mennesker, tror jeg, for mig selv også, det er at ligesom erkende tilfældighedernes spil, og ligesom, mm. hvis man ligesom accepterer, at din egen indflydelse på, på meget, altså, den er næsten lige nul, altså, det... Du du styrer ikke så men men, det, men det, ja. siger du så, det siger du så samtidig med, at man skal jo tage action. Ja, ja, ja altså, du skal jo, jo til action, du skal jo noget til at ske mm. ja. Det er bare ikke altid at kontrollere det nej. Nej, nej, nej, nej, det er klart En ting er helt sikkert, at hvis du gør noget, så sker der ikke noget ikke? Og så kan man sige, at hvis du går i gang med at gøre noget Så er der en god chance, for at der sker noget mm. Og så kan man sige, om det så hensigtsmæssigt at sker eller ej Det, det ved, får man til første at vide mm. bagefter ikke? Okay Vi skal... Vi har, vi har hørt om dine dårlige køb nu, Morten mm. og, og det har noget med mad at gøre nærmest det hele <laughs> ja. Så vi, skal, vi, vi forsøger, som vi også gør med Mia Vi mm. læmeliggør vores, øh, vores gæster vi ja. skal ha, vi skal simpelthen have din livret Min livret? Øh... Ja. Det kan også defineres på flere måder Det kan defineres som det du spiser mest Men det kan også defineres som det du vil lave til, til Mias børn, hvis de kommer på besøg eller... Altså jeg lige vildt godt er børger <laughs> <Burger. laughs> Jeg elsker hjemlæg okay. Hvilke ja. vil tre 3, 3, 3, 3, 3 bøgerkæder I Danmark eller Æh, Det må mig. også gerne Ej. være worldwide ja, Det er i hvert fald ikke i Schweiz Fordi det er simpelthen for dyrt at købe ja. <laughs> ja, det, ja. øhm, det kan jeg godt lide. Jeg kan også lide Durum Jeg elsker Durums, øh, Burritos Donum. og sådan noget Det skal jeg også ja. altså. øhm, Jeg tror nok ikke noget sådan Burritos Det er altså, sådan en rullet øh, Mexikansk Ja men ikke, Eller Ikke, umus. ikke med bønner og sådan noget altså, ja, nej, men, skal Jeg skal ikke have bønner Bare ost jeg bare, du ved, øh... Ost og kød og... Ja sådan noget Rigs har ja, du været i Mexico det. Nej det er ikke Det skal, skal du Er du. det, ja. Er du. Ja, det ja. godt Ja det sagde man godt Har I været det Ja Men du skal tage ned på Yucatan er Der er ja, Mexico mange Mexico turister Det er også fed ja. men, men kæft der er god mad Er det alt det simpelthen er Ja men det er der så også i Mexico City Jeg har været på Pujol, Den verdens 12. bedste restaurant tror jeg i Mexico City De er ikke en Michelin stjerne, Fordi det er street food Nå, så fedt. Altså, de har ligesom taget street food og så gjort det til fine dining ja. og det er de mest sindssyge smage du får altså det er fuldstændig vanvittigt ja, det er fedt. ja jeg fik sådan en mole de har det, det de er mest kendt for de har det, det er ligesom sådan en sur så ja. laver du sådan en en bønnemos okay, ja. øhm, og den, den var så der var der også tror jeg 1849 dagen running Okay. <laughs> ja, det er det? er lidt og, ud. <laughs> og, det, nam, og det, det er det det er det, mest, det skal det er altså den samme bønnose. altså det er, de tager jo en base, Nå, ligesom som surdej eller sådan noget. Ja, ligesom Det er altså du brykker videre på den, Ved så tilføre ting hold det Så du de holder den i live, så at sige det er jo sådan en organisme. Ja. Smagssæt noget meget godt. Er det godt? Ja, det er helt vildt. Det var helt vildt. godt det jeg, 18, aldrig, jeg har aldrig, mange dage. Det, det er måske jeg aldrig... din liv altså. Jamen jeg er, fordi jeg kan ikke lave det selv. Nej, nej, men, jeg er, altså. jeg, men, men jeg, den der restaurant, den gader godt på igen. Hold kæft, det var vildt. Fedt. Bleksport og alt muligt. Det er helt det er helt sindssygt. Fedt fedt her. det fedt. Det er fedt at prøve noget man ikke har har prøvet før. Ja. Så må vi finde en dansker i Mexico, så tak. må vi tage på forretningsrejse. <laughs> ja. Nej, men altså hvis jeg skal sige, men lige de... burrito og en burger. Ja, yeah, det tror jeg det er sådan noget. det ja, var, kan måske en, en kombi. Ja. En... Yeah. <laughs> øhm... Nej, de har der er sådan i Fondiola i Spanien, hvor de laver verdens bedste burritos, hvor de putter nachos ind i dem og sådan nogle ting Det, der, det er ikke? rigtig godt Ja Det giver dem en sprødhed Ja, det giver dem sådan en sprødhed Så der er sådan en crunch dem også mm. Men der er, det, der er hakkekød, og så er der ost og coleslaw og salat og alt muligt i den der, ikke? Og så de der nachos inden i og sådan noget, Men altså, shit, man, jeg har levet af dem i ikke flere år, altså <laughs> Du har et bonus, Lars. Jeg har lige en, mm. en, en, en lille bonus mm. som sidste, og det er jo, du er en mand, der har prøvet meget mm -hmm alt muligt værk ja. og led hurtigt liv ja hvad, hvad er tilbage på, på din bucket list? jeg tænkte nu har du ikke været i Mexico det kunne være en ting men hva, ja. hvad er tilbage af ting du hvad mangler du prøve? at prøve mm. jeg har godt nok tænkt meget over det der fordi jeg synes jeg, har, jeg ved hvilken gang jeg har fundet på et eller andet jeg gerne ville så jeg gjort det har du nogensinde kørt sådan noget gumball eller alt? Jamen det siger mig ikke sådan, det er helt vildt, altså sådan, jeg, ikke sådan specielt. jeg har nogle flotte biler, men jeg, altså, jeg har en, en Bentley og sådan, men det har aldrig sådan Jeg tror jeg sprang over, fordi jeg kom til flymaskiner med det samme, så på en <laughs> eller anden måde, så, så flymaskiner det, det optog mig så meget, at biler sådan, virker sådan lidt Second nature Ja, det virker sådan lidt ligegyldigt for mig, eller ikke ligegyldigt, <laughs> men altså sådan, det lyder åndssvagt, men altså det var ikke Det var ikke lige så fedt Jeg kan ikke rigtig sådan få min PCK over um, At køre en Ferrari Eller sådan noget Jeg har mm. prøvet det altså det larmer helvede til Og den er fed nok Og det går stærkt Og sådan noget ikke? Men Men øhm, Jeg kan godt se at flyve jorden rundt Med en propellflyver Altså det, det gad jeg faktisk godt Det har jeg så længe haft på min bucketlist Som Altså bare tage den Og så sige Okay vi flyver Vi flyver Vestår, Østover Eller ja, Vestover Eller, østover, østover, ja. eller, eller andet, Jeg har faktisk fra Jeg har faktisk på propellflyver Fra USA øh, Op til Alaska Over til Grønland Mm. Øh, til Island, til Skotland, til også landet i Viborg. <laughs> ikke? Altså, så jeg har prøvet at flyve mig på flyver hjem fra USA. Og det har jeg gjort fem mm. gange eller sådan henover. Det, det er rimelig farligt at sige det faktisk, fordi når man når man flyver ud fra kysten af Kanadens kyst, der, ikke? så på et eller andet så er der ikke radiokoblation længere, så er der bare ishav under der Og du kan ikke se noget andet, end, lige så langt frem du kan se og lige så langt tilbage du kan se, er der bare is og vand. Og øh, du håber så, at Grønland kommer, på et eller andet tidspunkt, derude, mm. ikke også? Men, og du, kan ikke, du har ikke connection med nogen, du har ingenting overhovedet. Du sidder bare der her oppe, alene, og så sidder du sådan en overløsesdragt der, ikke? Og så sidder du bare den der lille... <løg> og så sidder du bare og håber, at den, den bliver ved. Og jeg kan huske, den første gang jeg gjorde det, der gjorde jeg det med, den hedde en Pilot, den en ældre herre. På... 76 eller sådan noget, ikke? Og jeg havde lige fået min flysæt, dagen før. Og så lige pludselig, så... Øh, så bliver han sådan helt grå i hovedet, og så sidder han sådan og så, så er han sådan, jeg vidste ikke, om han var død, eller om han sov men op ved op, op vinduet der. Han satte med en helt åben mund, og så så, og han så sådan helt død ud. Ikke? Og så tænkte jeg, altså, jeg kunne hverken se Grønland eller Kanada på det tidspunkt det her, ikke? Øhm, og, og jeg tænkte, altså, jeg aner ikke, hvor lufthavnen var henne. Så jeg har prøvet de der ting der, men, men jeg gad godt at tage en propellerflyver, og så bare verden rundt. Altså, altså bare flyve, ikke vide, hvor man skal hen i morgen, og så, så bare, okay, mm. men så tager vi til Kuwait, eller så tager vi til Uzbekistan eller sådan et eller andet mærkeligt sted, ikke? Og så, så lander der, og så håber man kan få noget fuel og så videre, ikke? Jo, altså, det kan, ja, jeg det kan du nok i Kuwait. Ja, Kuwait kan man nok <laughs> få fuel, ja. men, det, men det kunne man faktisk gå op i... kan i... Kanglang uh, Suyak, eller hvad det hedder, op i Nordkanada. Der kunne man faktisk ikke få flybentin. Eller altså, vi måtte, uh, vi måtte imod alle råd må vi tage bilbenciner, blandt andet i flybenciner. Det, det, det må man faktisk ikke, men jeg altså skulle ikke komme videre. Ikke? Så det har jeg en engang at stå deroppe, og så gjorde sådan til, ja. gun, gun, gun. Det gik, ja. Ja. Vi er morgen af. Ja. Vi siger tusind tak, fordi du vil være med, Morten. Det var lidt, Det var fornøjelse. Det var hyggeligt. Det var godt. Det var del 2 og afslutningen på vores interview med Morten Wagner. Næsten familien Wagner. Vi har, vi har været igennem to ud af, jeg ved ikke fem. Ja, vi mangler jo senior. Morten Senior. Ja, Mor Wagner også. Jeg ved ikke, hvad hun hedder faktisk. Og så er der Marlene. Ja. Marlene. Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at tage en opfølgning med Morten en dag. Ned i Spanien. Eller i Schweiz. Jamen, jeg tror mere i Spanien. Der tror jeg, at han er bedre tilpas. Eller i hans fly fra Schweiz til Spanien. Det kan noget. Det kan nemlig med noget. Og det skal vi også have med Mads Pedes. Så Mads Peter, hvis du lytter <laughs> med lige nu... Så skal, så, vi, snart, så skal ud vi, ud af... vi snart i Purgeye 2 Aviation Limited. Udover Aalborg. Af jeg <laughs> Sådan er det. Ja, ud over Aalborg direkte til mig Mabager ned og spise spaghetti bolognese med Rasmus Engerslev. Ja. Det har ja. stadig lovet. <laughs> så øh, tusind tak, fordi I lytter med til podcasten her. Kender I nogen, som også burde lytte til lidt iværksætteri med godt humør? Eller nogen, penge. som burde lave noget iværksætteri. Så søg hos Tryfolk. Ja, men ellers så ping lige, uh, del en gang uh, podcasten her med nogen, I kender. Læg ja. uh, Senko Estreas inde på iTunes, det kan vi så godt lide. Ja. Uh, eller en anmeldelse. 5 Sternen. <laughs> den <er> nye, <laughs> ny. Den er nemlig ny. Jeg tænker, vi skal så køre nogle flere sprog også i ja, uh, podcasten. Ja, så skal her. vi have den på russisk også. Ja. Den kan jeg ikke lige på <laughs> Nej. top of mind her. Nej. Og ellers så vil vi sige uh, tusind tak til Trifog, som... Uh, som altid. Som altid bidrager med godt humør, lidt kold kontanter og øh, rigtig gode vækstvirksomheder, må man bare sige. Ja. Der bliver altså skudt nogle i sted, og vi glæder os enormt meget til at lave et interview med Exit, som også er et Labs-selskab, som øh, laver spændende ting. Vi har snakket lidt om dem. Ja, spændende sædprøver. Lige præcis. Men det, det kommer, kommer vi til. Det kommer vi til, og vi kommer også til at prøve dem. Svaret kan være, at I får det i podcasten, hvis det er godt. <laughs> hvis det er dårligt, så får I nok <laughs> ikke noget. Ej, det, det er går at det kan blive bedre over tid. Det er rigtigt. Det sagde Morten. Det håber vi på også at optage med Morten snart. Ja. Morten Ullsted. Det bliver kanon. Ellers så er der vel ikke andet for, end uh, at runde af og sige Moin. Moin.